Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi a'malina may fala mudilla lahu fala hadiya lahu wa ashhadu illallah wahdahu la sharika lahu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala ta'ala Al-Quranil Karim Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqurub rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsha minhum rijalan kaseeran wa nisaa taqullahal ladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum Ya ayuhal ladina amanu taquwaha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayyutu illaha wa rasulahu faqad faaza faazan azimah Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadithi hadhi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral wa kula muhdatatin bid'ah Wakala bidatin zulala, wakala zulala tin bilanar. Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammad wa alihi wa ashabhihi wa man tabi'in bi ihsan ila yaminin. Hamilah, ya Ikhwah, wa Akhwat. Rahimakum Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat hidayah serta taufiknya sehingga pada hari ini kita berkumpul untuk. Menuntut ilmu syara'i Meneruskan bahasan kita mengenai tentang surga Membahas tentang masalah sifat surga Dan keadaan kenikmatan ya, Yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi para penghuni surga Nah, penghuni surga, kita bahas sekarang para penghuni surga Para penghuni surga atau mereka yang berhak untuk masuk ke dalam surga itu hanya satu golongan yaitu golongan orang-orang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penghuni surga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tauhid. Orang yang beriman dan beramal salih Oleh karena itu Setiap orang yang menyukutkan Allah Orang-orang yang berbuat syirik Kufur kepadanya Atau mendustakan Salah satu pokok-pokok keimanan Mendustakan salah satu Pokok-pokok keimanan Baik dalam rukun iman Ya ataupun dalam Pokok keimanan yang lain Maka ia diharamkan masuk surga Dan tempatnya di neraka. Al-Qur'anul Karim banyak menyebutkan ya bahwa para penghuni surga adalah orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh ya itu alladzina amanu wa amilussolihat dalam Al-Qur'an orang-orang yang berhak menjadi penghuni surga itu adalah alladzina amanu orang-orang yang beriman wa amilussolihat yang mengerjakan amal saleh itu banyak dalam Al-Quran karim Terkadang Al-Quran memberi rincian dalam Al-Quran. Terkadang memberi rincian tentang amal-amal soleh yang menyebabkan si pelakunya masuk surga. Kadang dirinci amal apa saja, amal soleh apa saja yang menjadikan pelakunya masuk surga. Kadang secara mujmal, kadang secara mujmal, secara umum yaitu al-ladina amanu amnu salihat. Nah, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan Bahawa para pemuli surga Berhak masuk surga Dengan sebab iman dan amal soleh Jadi orang-orang Masuk surga Sebabnya Sebabnya itu dengan iman dan Amal soleh ya. Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Al-Baqarah Ayat 25 Allah Allah ta'ala Wa basysyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annahum jannatin tajri min tahtiha al-anhara. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka, bahwa bagi mereka, ya, disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kullu wa minha min thamaratin qalu hadha min qablu Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu Ya Wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah intinya dalam ayat yang mulia ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahasanya mereka akan dimasukkan dalam surga-surga, ya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nah, sebelum kita membahas ayat-ayat yang banyak di sini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan orang-orang beriman dan beramal soleh? Kenapa dalam Al-Quran sering digandeng antara al-iman wa amal soleh? Ini jadi syaratnya orang masuk surga itu cuma dua, pak, beriman dan beramal soleh. Nah, al-iman dimasuk dengan iman, pak ya, secara luqoh artinya atostik. Jadi secara bahasa dikatakan ya, beriman kepada Allah al iman secara bahasa artinya yaitu membenarkan atostik atau meyakini. Secara bahasa, sedangkan al iman al iman secara syar'i, secara istilah ya istilah al iman itu artinya Al-ihtiqadu biqalbi Wa iqraru bi nisan Wa amalu bi jawari Ini iman Menurut Ahlusullah Jadi pengertian iman Menurut salafus soleh Adalah keyakinan Dengan hati Kepercayaan dengan hati Pengakuan dengan lisan, Dan diamalkan dengan Perbuatan inilah iman, pengertian iman secara syara'in nah ada pun tentang al-ihtiqadu ya tentang masalah keyakinan dengan hati, kepercayaan dengan hati apa yang masuk dengan keyakinan hati ini apa yang masuk dengan al-ihtiqadu biqalbi apa pengertian, kepercayaan dengan hati para salaf salafus soleh, salaf salaf, para ulama mengatakan Ya, yang namanya al-intiqoh atau keyakinan dalam hati ini memiliki rukun. Ini perlu dirinci ini. Menerangkan tentang arti iman. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kan menjamin orang-orang yang beriman dan pada maslahin apa dimaksudkan iman? Yang pertama tadi secara bahasa atas diri, pembenaran, ya. kepercayaan dengan hati. Secara syar'i adalah keyakinan dengan hati pembenaran uh, pengakuan dengan lisan diamalkan dengan perbuatan itu iman. Nah berkata salah ulama, al-i'tiqadu bil qalbi, keyakinan dengan hati ini memiliki rukun. Ada dua rukun katanya. Jadi al-i'tiqadu bil qalbi memiliki rukun, kata para ulama. Rukun yang pertama, al-ma'rifatu al wal ilmu wa tasdiq Rukun yang pertama, rukun daripada al-i'tiqad ini yang pertama al-ma'rifah yaitu pengetahuan dan ilmu dan pembenaran. Jadi dalam i'tiqad itu ada rukun yang pertama yaitu al-ma'rifah, pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang apa? Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Kemudian al-ilmu juga Mengetahui tentang Tauhid Dan juga Pembenaran dalam hati, keyakinan Ini istilah ini Dinamakan oleh para ulama Salafus soleh dalam kitab Kitab Tuhawi Dikatakan Al-Tauhidu al-ilmi Iaitu Tauhid al-ilmi Tauhid al-ma'rifah Yang dikenal dengan Tauhidul hubiyah ini di mana letaknya? Di dalam hati, ya. Jadi atas dia pembenaran al ilmu pengetahuan bahasanya Allah itu al Khaliq, al Raza, al Malik, al Mudabil. Di dalam hati, harus mengetahui dengan ma'rifah ma Allah yang Maha mencipta, yang Maha memiliki, Maha yang Maha mengatur. Ini dikatakan oleh Imam Taufiq, yaitu tauhidul ilmi Kemudian juga dikatakan tauhidul hubiyyah. Nah, kemudian di dalam al-intiqad bil qalbi, dalam keyakinan hati ada rukun yang kedua. Rukun yang kedua. Nah, yang tadi yang pertama itu diistilahkan oleh ulama e, usul yang pertama itu ma'rifah wal ilmu wa itu dikatakan nama yang lainnya juga qaulul qalbi, yaitu perkataan hati. Perkataan hati. Jadi di hati itu ada perkataannya ini pembagian para ulama, Ibnu Majziyah juga ya dalam bukunya beliau madari juzalikin yang lainnya naqalu qalbi inilah yang dikatakan dengan at tasdid pembenaran wal ma'rifah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala kemudian ada yang namanya rukun yang kedua rukun yang kedua dari i'tiqadul qalbi Ya, uh, ada rukun yang kedua namanya al-iltizam wal inqiyad wa taslim. Ini rukun yang kedua. Yang kedua yaitu komitmen, al-iltizam komitmen konsisten. Komitmen konsisten dengan apa yang diyakininya. Kemudian juga enggak cukup ditambah al-inqiyad, tunduk dalam hati ketundukan, wa taslim. Taslim juga berserah diri kepada Allah. Ya. Jadi al-iltizam ini konsisten dengan keyakinannya itu. Tetap ya Tidak berubah-ubah Ini dikatakan Pemendarat dengan hati Rukun yang kedua ini, iltizam. iltizam itu ya, konsisten Dengan keyakinannya Kemudian ditambah dengan ketundukan Totalitas Kemudian juga Akaslim Berserah diri Menerima seluruhnya dari Allah, dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Dan ini dikatakan oleh para ulama Usul Ya Dikatakan Amalul Qalbi Amalan Hati Dikatakan juga Yaitu Al-Tawihid Uluhiyyah Tawihid Uluhiyyah Oleh Imam Tawawi dalam kitab Tawawi Nah yang dimaksud dengan Amalan Qalbi Ini banyak Di antaranya Al-Ikhlas Ini masuk ke dalam Tawihid Uluhiyyah Kemudian juga Al-Khawuf Tawihid Uluhiyyah takut kepada Allah Subhanahu wa taala khashyah khusyuk kemudian mahabbah cinta ini namanya amalan kolbi ya kemudian juga sabar kemudian tawakal berserah diri dan yang lainnya amalan-amalan hati banyak harapan raja khauf khashyah dikatakan ini tauhid al-amali jadi ini pembagian perakalan dalam membagi tentang masalah tauhid, ya, yang pertama tauhidual ilmi dibuat begini, iaitu kalul ma'rifatullah pengetahuan tentang Allah ini namanya tauhidual ilmi diapa di, Allah di, harus diilmui, maksudnya mengetahui tentang Rubiah Allah harus diilmui, Allah al Khaliq, Allah al Rozab, al Kafur yang lainnya. Kemudian juga yang kedua al Etizam, ya rukun yang kedua ditambah dengan ketundukan, kepatuhan, totalitas. Dan bersahdiri, taslim Nah Ini artinya Islam Yang sebenarnya Islam itu dari kata taslim Pak. Islam itu dari kata taslim Coba saya tanya, Islam itu apa? Eh bersahdiri secara bahasa Kemudian secara syar'i Islam itu apa? Dimasuk ke dalam ini amalan qalbi Kalau orang namanya mengetahui tentang makna Islam Sesungguhnya Dia akan mengetahui tentang Amalan qalbi ini Islam menurut uh, para salafus saleh ya masalah ulama sana khususnya Ibnu juga saya al alama saya Syekh Al-Usaibin mengatakan al-Islamu yakni yaitu al-istis'al al-islam al-istislamu al lillahi bitauhid wal-ginqiyadu bihi bitoat ah wal baro'atu wa ahli ini ini harus diketahui definisi Islam yang lengkap sekali meskipun agak pendek tapi kandungannya luas kalau kandungannya lengkap Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dengan mentauhidkannya dalam ibadah walakum bi bil ta'ah dan sunduk patuh kepadanya tunduk patuh kepadanya dengan menjalankan seluruh ketaatan walbara'tu minasyriki dan berlepas diri kesyirikan wa ahlihi dan ahli syirik nah ini yang terakhir walbara'tu minasyriki yaitu berlepas diri kesyirikan dan dari ahli syirik yaitu orang musyrik berlepas diri kita nah inilah kandungan dari kal... kalimat la ilaha illallah Ya, pengertian ini diambilkan dengan La ilaha illallah La ilaha Yang terakhir itu Al-bara'at minashirki Berarti dari ahli syir, dari kesyirikan dan ahli syirik Illallah Itu yang tadi Berserah diri kepada Allah Dengan mentahidkannya Dengan tunduk total kepadanya uh, Menjalankan seluruh ketaatan total, Tunduk atuh kepadanya Dengan menjalankan seluruh ketaatan Yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nah ini yang dikatakan ya, Jadi rukun yang kedua Daripada al-intikod namanya al-iltizam, ya al-intiyad, ketepatan, ketundukan, berserah diri. Ini dikatakan oleh ulama Amalul Qalbi, Amalul amalan hati yang di dalamnya banyak adalah mahabbah, ada khosyah, ada khawf, ada roja, tawakal, sabar dan yang lainnya. Berkata Imam Ahmad bin Hamzah. Ya, dia mengatakan manjhad al-ma'rifah wa tasdiq barang siapa yang mengingkari al-ma'rifah barang siapa yang mengingkari atau meniadakan ma'rifatullah pengetahuan tentang Allah pembenaran terhadap Allah Subhanahu wa maka dia sudah mengatakan perkataan yang yang yang rusak dan kerusakannya sudah maklum dalam agama Islam. Orang-orang yang, yang mengingkari tentang Ma'rifatullah, mengingkari tasdirt keyakinan pembenaran kepada Allah Subhanahu Wataala, ini bukanlah orang orang Islam dan bukanlah orang yang bertauhid dengan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian juga yang apa yang kedua adalah korupi Ini jelas, itu pengakuan dengan lisan dan diharuskan, namanya orang beriman kepada Allah itu diakui dengan lisan. Lisannya itu anutri. Analit, yaitu lisannya mengucapkan. Ia ya, artinya pengakuan di sini adalah lisannya mengucapkan apa yang ada dalam hatinya. Karena tidak sempurna, ya keislaman seorang, keimanan seorang, kecuali dengan mengucapkan dengan lisannya. Ya, makanya Allah subhanahu Wa Taala berfirman tentang hal ini diisyaratkan dalam surat Muhammad S 19. Jadi haruskan adanya iqrar dengan lisan, tidak cukup dalam hati. Fa'lam annahu la Muhammad 19. Fa'lam maka ketahuilah ilmu ilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian ayat yang lainnya juga Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida Ini yang lebih jelas ayatnya. Illa man syahida bil haqq wa Ini tentang masalah syafaat. Sebelumnya datang masa syafaat Orang-orang yang berhak pada syafaat pada hari kiamat adalah Orang-orang yang bersaksi dengan perkataan yang benar Dan mereka mengetahuinya, mereka mengilmuinya Nah, apa yang dimaksud dengan syahidah bilhaq? Apa, apa yang dimaksud dengan persaksian yang benar? Berkata Ibn Abbas Dimaksud dengan Man syahidah bilhaq adalah Man syahidah Bilailah ilallah Muhammad dan Rasulullah Ya, maksudnya orang yang bersaksi dengan persaksian yang benar adalah mereka yang ketika di dunia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah dengan lisannya, wa hum ya dan mereka mengilmuinya. Mereka tidak sekedar ucapan tapi mengetahuinya tadi rukun yang pertama. Ya, mengetahui uh, dengan apa? Ma'rifatullah, dengan ilmu maksudnya, tidak hanya sebatas ucapan. Dia mengetahui ini orang iman, beriman sesungguhnya. Ya kalau mengucapkan saja ya orang Muslim ya dihukumi di dunia, ya. Kalau ini nggak diyakini ya orang munafik. Yang jelas kemunafikannya ya orang orang munafik. Kemudian ya tentang yang ketiga yaitu al-amal bil jawaris ini jelas bahasanya e, namanya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus disertai dengan amalan ya dalam amalan sehari-hari Itu dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dikatakan al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi harus uh, tiga hal yaitu i'tiqadu bil qalbi, keyakinan hati. Kemudian ada qawlu lisan, pengakuan dengan lisan. Kemudian wal 'amalu bil jawarih. Dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, amal di sini inilah isyarat dari ayat yang mulia tadi, yaitu dalam surat yang lain, ya. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 57 dia katakan, Al-amal bil jawari ini isyarat benda, wa wa-amalus solihat. <tipun> <tipun> Walladina amanu wa-amilus solihat. Sanudhihluhum jannat yang kajrim yang anharu khali dina fihha Dan orang-orang yang beriman dan berjalan amal soleh. Nah inilah, ini. Apa yang rukun yang ketiga, maksudnya al-amal bilijawari mengamalkan dengan anggota badan, wa-amalul sholihat dan mereka mengerjakan amalan sholih, ya maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kholidi -sungai. nafiha abada dan mereka kekal di dalamnya, lahumfiha azwa junutoharoh mereka mempunyai istri-istri yang suci. Wanu dekhiluhum zilang walila dan kami masukkan mereka ke dalam tempat ke tempat yang pada teduh lagi nyaman dan akan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Nah ini jadi dalam Al Quran ya intinya banyak bishar uh, atau namanya kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka lah calon penghuni surga. Al imanu. Wahamuz sholeh. Al iman yaitu tadi. Tausiyah kubi kalubi. Wa Wah kalubi lisan. Wahamulu jawari. Ya, jadi amalan dengan anggota badan masuk ke dalam iman. Makanya disebutkan bergandingan. Inaladzina, awaladzina, amanuahamuz sholeh. Tidak cukup hanya keyakinan hati. Dia harus dengan ucapan dan harus dengan amalan perbuatan. Nah tentang ayat yang mulia ini. Yang tadi yang pertama ya yaitu surat Al-Baqarah ayat 25 yang saya tadi bacakan yang pertama. Di sini ada tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menafsirkan tentang wa basyiril ladzina amanu wa Dan beri kabar gembiralah ya, dan sampaikanlah berita gembira ya? kepada orang-orang yang beriman. Berkat Ibnu Katsir ya, orang-orang beriman adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Minas suada mereka adalah orang-orang ahlu shada, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Al muminina bihi wa bi-rasulihi. Orang yang beriman. Dimaksud di sini adalah orang-orang yang yakin, yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh, dan juga yang beriman kepada rasulnya, beriman kepada rasulnya. Jadi mulai Nabi Nuh A.S, Rasul Muhammad S.A.W. Aladina sadaqu imanihim kata ibu ya apa ibu, ibu, ibu kasir orang-orang beriman di sini adalah orang-orang yang sadamu bi orang-orang yang benar dalam keimanannya tidak ragu ragu orang-orang yang benar yang jujur dalam keimanannya bi a'malihim sholihah tadi itu dibuktikan dengan dengan amal yang soleh jadi ibu kasir menafsirkan waladzina amanu wa anil sholihah orang-orang yang beriman kepada para rasul khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jujur dengan keimanannya Bi'a'malihim asolihah. Yaitu dibuktikan dengan apa? Kejujuran keimanannya dengan melakukan amal-amal yang soleh. Walihada Allah taala oleh karena itu Allah subhanahu wa taala berfirman: Wabashirilaih almanu. Maka sampaikanlah berita gembira kepada mereka. Mereka dapat kegembiraan dengan apa? Yaitulah anna lahum jannah tingkadih mintah anhar. Biasanya mereka telah disediakan oleh Allah surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ya, nah ini tentang arti orang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman mengimani para Rasul dengan keyakinannya dan jujur dengan keimanannya membenarkan risalah para Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW dan dibuktikan dengan amal soleh. Maka dikatakan wamul Wa solihat, tidak sekedar hanya keyakinan. Ya, dibuktikan dengan amal soleh. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 82. Waladina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul jannah dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itulah mereka adalah orang-orang para penghuni surga home vihah khalidun dan mereka di dalamnya tinggal selama lamanya. Kemudian dalam ayat yang lain juga dalam surat Anisa An 122. Kalaulah Allah Taala Walladina amanu wa amilus salihat Ingat di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang dalam beberapa ayat Walladina amanu wa amilus salihat Saludu khilhum jannatin tajriming tatihal anhal Khalidina fiha abadah Dan sengguhnya orang-orang yang beriman dan beriman al -Saleh, Pasti kami akan masukkan mereka dalam surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dan mereka kekal di dalamnya selama Wa'adallahi haqqa Dan janji Allah itu pasti benar Waman ashdaqu min Allah qila dan siapa yang lebih benar siapa yang yang lebih benar daripada perkataannya daripada Allah Subhanahu ya. Nah kemudian dalam ayat yang lain ya di banyak tentunya dalam ayat-ayat Al-Qur'an orang-orang eh, yang beriman dan beramal saleh itu pasti wallahu a'lam pasti mereka adalah para penghuni surga jadi syaratnya kalau ingin menjadi orang penghuni surga, para ahli jannah, apa? ahli jannah, yaitu amanu wa amilus Kemudian juga imam atau bari menafsirkan dalam surat anisa seratus dua ini ada enggak? Yaitu firman Allah subhanahuwataala tentang orang beriman dan orang soleh dan at dalam tafsirnya at-Tabari apa Ibnu Jarir at ya yang hidup tahun sekitar 400 hijriah atau 300 hijriah menurut Kalau Allah taala dalam surat An-Nisa ayat 124, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw umtsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wala yudzlamuna Ya orang-orang romayyanan shalihatan orang-orang yang siapa orang saja ya orang-orang yang beramal dengan amal soleh. lakukan amal soleh dari orang-orang uh, beriman dari laki-laki ataupun perempuan sedangkan mereka dalam keadaan beriman mukmin faulaika yadkhulunal jannah dan mereka itu pasti akan dimasukkan dalam surga nah yakni maksud dengan mukmin di sini wahwa mukmin Iyaani maksudnya Imam Ibn atau Imam Ibnu Jarir At-Tabari artinya mukmin di sini analladzina shadaqullahi wa rasulahu wa amanu bil bilkitabi kullih yaitu orang-orang yang membenarkan risalah para rasul mereka juga yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala membenarkan rasulnya risalah para rasul dan mereka beriman terhadap atau beriman kepada kitab-kitabnya kita kepada kita kita kita kita Allah Subhanahu wa taala semuanya ini turunkan wazinu dzalika bisolihi al'amal kemudian keimanan mereka dihias dengan amal soleh, maksudnya diteruskan dengan amal soleh ya maka mereka itulah calon penghuni surga fa tauba yadkhulum yadkhulullah yadkhumuhullah jannah dan mereka pasti nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan di dalamnya yaitu Darul Karamah yaitu kampung kemuliaan ya kampung uh, ya alizzah apa namanya kemuliaan dan kampung keabadian yang dimana uh, Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalamnya bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh Baik nah, ini jadi artinya mukmin ya yaitu orang yang membenarkan ya, Allah Subhanahu wa dengan keyakinannya yang jujur ke, membenarkan Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam risalahnya dan juga membenarkan seluruh kitab-kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa kemudian juga dibarengi dengan amal saleh yang sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah orang beriman. Wa Waladina wala Amnu Wa Amilus Salihat orang beriman dan beramal soleh. Nah kemudian dalam ayat yang lain juga surat Al-A'raf ayat 42. Kalaulahu Taala Waladina Amnu Wa Amilus Salihat. Kalau kita perhatikan berapa ayat pak ya yang saya sudah sebutkan itu semua diawali dengan Waladina Amnu Wa Amilus Salihat. لا نكلف نفسا إلّا وسعها ولا إكأ أصحاب Humfiha Khalidun dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban pada diri mereka melainkan sekadar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ingat di belakang ada kata hum, humfiha um, Khalidun. Ini yang mengisyaratkan bahasanya surga itu abadi, penghuninya juga abadi. Ya. Maka dalam hadis yang suhih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nanti kematian, al-maut itu akan disembelih Oleh Allah subhanahu wa ta'ala kematian akan diwujudkan dengan seekor uh, kambing kibas Kemudian nanti akan diseru pengundi surga Wahai pengundi surga, tahukah ke kalian apa ini? Ia, ya, itu adalah kematian Maka akan dibawa ya, antara uh, surga dan neraka Kematian itu, ya diwujudkan seekor kibas Seekor kambing Maka dipanggil penghuni neraka Wahai penghuni neraka, tahukah kamu apakah ini? Ia, ya, ya itu, itu adalah kematian Maka disembelihlah Kematian itu intinya dimusnahkan Maka ada penyeru Wahai penghuni surga Kalian kekal selama lamanya Ya, kalian kekal selamanya di dalam surga, maka bertambahlah kebahagiaan bagi surga. Wahai penghuni neraka, kalian tetap selamanya di dalam neraka, disiksa terus disiksa. Maka semakin sedih dan semakin menderita para orang ahli neraka. Maudzubillah. Ya, ini intinya. Isyarat kalau mendengar dalam Al-Qur'an hum fiha khalidun, hum fiha khalidin menandakan kekal, keabadian. Selama-lamanya Pak, kalau orang surga masuk neraka Orang-orang kafir tentunya ya Orang munafik, kekal dalamnya Orang-orang masuk surga, kekal Tidak akan berpindah tempat darinya Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala uh, Memberi kabar gembira. Dalam surat At-Taubah ayat 72 Coba direnungkan setiap ayat yang saya baca Itu sebagai Basyirah kepada diri kita Pak ya Untuk lebih komitmen dengan agama kita yang mulia Agama Islam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa 'adallahu al-mu'minina wal mu'minati al-jannatin tajri min Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan dapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Wa masakin taibatan fi jannati adn. Dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adnan. Quridwanun quridwan minallahi akbar dan keriduan Allah adalah lebih besar. Dalika wal fauzul azim dan itu adalah keberuntungan yang besar. At-Toba 72. Jadi keberuntungan yang besar apa? Masuk surganya Allah dan mendapat keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain surat Yunus ayat 9 sampai 10, kalau Allah taala innal ladzina amanu wa 'amilu salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Kesemuanya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh Mereka diberi penunjuk oleh Allah, Tuhan mereka karena keimanannya Tajri ya. min tahtial anharu fi jannatin na'im Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh menikmatan Ini maksud dengan di bawah, pak. kalau menengar ayat Al-Quran Tajri min tahtial anharu yang di bawahnya mengalir sungai-sungai Maksudnya bukan di bawah surga Maksudnya di bawah istana mereka Di bawah pohon-pohon Sungai itu mengalir Dalam ya, tafsirnya Bukan berarti di bawah surga mengalir itu enggak Maksudnya, yaitu di bawah pohon-pohon Kemudian di bawah istana itu, di bawahnya Bukan bawah tanah istananya, tapi di bawah istana ya, Mengalir sungai-sungai ke mana saja Sudah saya bahas tentang sungai-sungai surga, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khormat uh, dan yang lain Ya Da'wahum uh, fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wahuum alhamdulillahi rabbil alamin doa mereka di dalamnya ialah subhanatalahumma maha suci allah yeah, ya artinya subhanatalah itu maha suci allah maha suci engkau wahai allah tuhanku wa tahiyyatuhum fi salam dan mereka uh, salam penghormatan mereka di dalamnya itu salam jadi ucapan salam ini asalamualaikum itu itu ucapan penghormatan di surga. Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia buat kaum muslimin. Diucapkan asalamualaikum itu adalah ucapan salam di surga. Maka di antara amalan yang bisa memasukkan seseorang ke surga yaitu apsus salam bainahum. Amalan yang bisa menjadikan kalian atau orang-orang Islam maksudnya dalam sebuah hadis memasukkan dalam surga itu ab, apa? absyus salam bayinakum menyebarkan salam di antara kalian Kalau dalam hadis yang sahih, riwayat bagi muslim riwayat dari apurel dan al-anbu Mengatakan kuasanya Rasulullah SAW mengatakan Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang menjadikan kalian masuk surga yaitu sebutkan tidahlah kalian tidak tidak akan kalian tidak akan kalian masuk surga kecuali kalian saling mencintai. Biasa kali ya. Dan kalian ya, maukah kutunjukkan amalan yang bisa menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu apa? Yaitu afsus salam bainakum, yaitu memberi salam di antara kalian. <tuh> ya, kalian tidak akan masuk surga kecuali saling mencintai. Hari mesinnya di antara kalian, dan juga aku tunjukkan amalan yang amalan yang menjadikan kalian saling mencintai. Apa itu wahai Rasulullah? Yaitu abdussalam bi nakkum. Iaitu menyebarkan salam di antara kalian. Maka itulah amalan yang bisa berikan kita Rasulullah. Ya, jadi jangan dianggap, eh, apa, dianggap eh, enteng tentang salam iba. Ini adalah ucapan salam akhirnya surga. Kalau orang sudah mencintai amalan-amalan Walaupun di surga maka Allah memasukkan ke dalam surga. Itu menyebarkan salam di antara kita. Assalamualaikum. Ini adalah salam takluk. Kemudian dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam tafsir apa yang dimaksud dengan di sini dengan kata-kata dakwahum fiha subhanakallahumma. Kan di sini boleh diterangkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka, karena keimanannya di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Doa mereka di dalamnya ada doa, mereka ada doa, yaitu Subhanakawahu. Apa yang maksud dengan doa ini? Kenapa orang-orang punya surga berdoa dengan doa ini? Kata edukasi tafsir ini merujuk kepada Ibnu Abbas. Maksudnya subhanakallahumma ini tatkala para penghuni surga sudah di dalam surga kemudian mereka ingin dihidangkan makanan dan minuman. Maka kata Ibnu Abbas, mereka cukup dengan mengatakan subhanakallahumma. Maksudnya engkau ma mahsuci engkau wahai Allah. Ucapannya kan mahsuci engkau wahai Allah maka tatkala ucapan itu maka disediakanlah atau berdirilah atau datanglah para pelayan yang jumlahnya ribuan yang membawa semuanya membawa hidangan dalam tafsir, tafsir ibu kafir, itu diambil dari perkataan ibu abbas tatkala pemuli surga mau makan atau mau hidung, atau ingin sesuatu dalam surga di dalam istananya maka cukup mengatakan Subhanakallahumma Maka dengan mengatakan begitu Berdirilah atau datanglah maaf, Datanglah para pelayan yang membawa berbagai macam makanan Kemudian ingin apa lagi? Mengatakan Subhanakallahumma Datanglah apa yang diinginkan Ini maksud daripada Dan doa mereka di dalamnya adalah Subhanakallahumma Kata Ibu Abbas jadi setiap apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan subhanallahumma maka datang apa yang mereka inginkan. Maka pengin makanan, maka datanglah pelayan-pelayan, pelayan yang membawa bermacam-macam makanan yang disiapkan, sampai ribuan katanya, ya. Datang dan menyuguhkan makanan itu. Dan dia makan. Ia tidak akan kenyang selama-lamanya, maksudnya terus dia akan makan hidangan surga, wallahualam musta'an, ya. Nah, ini tentang uh, dalil apa namanya Al-Quran surat Yunus ayat 9-10 yang intinya orang-orang yang masuk surga adalah orang beriman dan beramal saleh kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ini tentang bagaimana kenikmatan di surga dan yang lainnya kemudian dari ayat yang lain surat Maryam ayat 30-31 kalau Allah taala Ulaikalahum jannatu adn yang tajriming di anharu yuhallawna fiha min aswirah min zahab, wayalbasun thiyaban khudrah min sun wa istabrakim muttaqina fiha. Al-araiik ni'ma sawabu hasunats wa hasunats murtaqakoh. Maryam ayat tiga sampai tiga Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga adneng mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Lihat di sini. Bagaimana gambarannya para muni surga Pak? Ya, di sini mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas dan mereka memakai pakaian yang hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Jadi sutranya yang halus dan sutra yang tebal. Dari mana pakaiannya ini? Pakaiannya keluar dari yaitu dari pohon buah, dari buah yang ada di surga pakaiannya penghuni surga itu dikeluarkan dari apa buah, buah dari dari surga yang dalam surat apa sebutkan kemarin tentang uh, buah buahan surga ya yang mengeluarkan pakaian pakaian penghuni penghuni surga ada yang apa apa ayatnya Ya, yaitu dalam surat Al-Waqiah ayat 17. Tentang pakaian-pakaian uh, penghuni -pakaian surga. Pohon hmm? Tuba. Heeh. Pohon Tuba. Oh iya, ya pohon Tuba. Jadi, pakaian-pakaian uh, uh, surga itu dikeluarkan dari pohon yang namanya pohon Tuba. Ya, dari pohon Tuba itu keluar Mayang-mayangnya atau keluar buah-buahannya, kemudian dari buah itulah keluar apa? Yaitu pakaian surga. Yaitu dalam surat al-Waqi'ah, wataulahim mangbud. Yaitu pohon pisang yang bersusun. Polha yang di sini, ya di, di tafsiran para ulama dari pohon inilah dikeluarkan pakaian dari dari surga. Allah alam. Itu pohon, uh, pohon tuba yang disarikan dalam Al Quran nah intinya pakaian-pakaian uh, penghuni -pakaian, surga itu di sutra yang tebal dan uh, sutra yang tipis itu yang dikeluarkan dari pohon tuba dari uh, yang ada di surga ya Allahumma amin sholat nah kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Taala berfirman uh, surat Thaha ayat 75 76 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa may ya'tihi mu'minan faqad wa may ya'tihi mu'minan qad amila solihat qad amila solihati fa ulaika humud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtihal anhar qalidina fiha wa dzalika jazaa umantadzakkar dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman ini jelas jadi beriman dan beramal soleh Lagi sesungguh-sungguh telah beramal soleh Jadi kan? Beriman dan sungguh telah beramal soleh Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi mulia Yaitu surga adnan yang mengalir sungai-sungai di bawahnya Mereka kekal di dalamnya Dan itu adalah balasan bagi orang-orang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan di dalam berbagai kesempatan, ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka berhak masuk surga karena mereka mere merealisasikan, merealisasikan satu dari nilai-nilai keimanan atau melakukan amal soleh. Dan terkadang Allah merinci amal-amal soleh Dengan panjang lebar dalam Al-Quran Dan dalam kesempatan lain Allah menyebutkan Bahawa mereka berhak masuk ke dalam surga Dengan sebab iman dan islam Perlu digarisbawahi Pak Adi ingat Orang masuk surga itu disebabkan oleh Iman dan amal soleh Sebabnya Bukan berarti Amal itulah yang menjadikan dia masuk surga Karena dalam hadis yang sohih Ashabu sunan Rasulullah Rasulullah Nabi Sallam pernah bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya kalian masuk surga itu bukan karena amal kalian, tapi karena rahmat dan karunia Allah. Juga Engkau, wahai Rasulullah, juga aku. Dan tidaklah seorang di azab di neraka itu dikarena apa? Karena keadilan Allah subhanahu wa taala. Jadi masuk surga bukan karena bukan karena amal kita secara langsung bukan. Jadi bukan berarti kita beramal Allah memberi upah dengan surga langsung bukan. Tapi orang masuk surga itu karena sebab. Dalilnya surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Jazaa'an bima kaanu ya'malun. Sebelumnya kan tentang uh, surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala terakhir mengatakan jazaa'an bima kaanu ya'malun. Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan jadi surga itu sebagai balasan terhadap apa atau amal yang telah mereka kerjakan, nah para mufasir ketika menafsirkan ayat ini, jaza'am bima bima, bima di sini itu bima sababia, maksudnya dengan sebab amal kalian, maka Allah memberi balasan dengan surga dengan sebab amal kalian amal soleh, maka Allah masukkan, Allah beri balasan dengan surga, jadi sebab-sebab masuk surga, itu amal soleh ada sebabnya Bukan berarti dengan amal itu langsung Allah beri ganjaran dengan surga. Bukan berarti seperti perdagangan itu e, mengkobalah apa namanya ya, kita beramal ini kemudian dengan surga. Karena nggak nggak nggak apa namanya nggak nggak bisa ya maksudnya amal kita itu dinilai dengan surga langsung nggak salat kita itu enggak mampu. Apa kita sempurna enggak salat kita, puasa kita? Pasti ada kurangnya. Salat enggak khusyuk, salat kadang juga terakhir waktunya, salat kadang juga uh, apa namanya? enggak enggak enggak sempurna rukunnya, enggak sempurna wajibnya. Kalau dinilai dengan surga enggak enggak pantas. Tapi amal itu sebab dari orang masuk surga, karena enggak mungkin orang masuk surga kecuali dengan amal. Allah SWT mengatakan jaza'an bimakanu ya amalun ya, disebabkan, uh, disebabkan oleh amal soleh yang telah kalian kerjakan maka Allah membalas dengan surga jadi intinya jangan merasa kita sudah beramal soleh, pasti masuk surga bukan Ya, ya, karena ya apa namanya eh, tidak senilai amal kita dengan surga yang Allah sediakan. Maka dalam hadis yang sohih kan, Allah wa inna silatul mauliyah. Ketahuilah bahasanya bahapa namanya barang dagangan Allah itu sangat tinggi, sangat tinggi nilainya. Allah inna silatul mauliyah jannah. Ketahuilah bahasanya barang dagangan Allah itu dalam surga sangat tinggi ya jadi bukan senilai dengan amal kita intinya bukan, tapi sebab daripada masuk surga adalah dengan amal soleh seperti contohnya orang sebab uh, ingin uh, kaya yaitu dengan mencari rezeki sebab orang mempunyai anak yaitu dengan nikah itu sudah sunatullah, dan sebab orang masuk surga sebabnya amal soleh jadi gak mungkin orang yang gak beramal soleh akan masuk surga, intinya begitu ya pasti orang yang beramal soleh itu yaitu dengan sebabnya amal soleh akan masuk ke dalam surga dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang uh, amalan-amalan yang menjadikan orang masuk surga. yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ta'ala diantaranya takut. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, amalan yang menjadikan orang masuk surga. Sebab ya, masuk surga. yaitu kalau Allah ta'ala. Ya ibadih la khufun alaikum liyawma wa la'antum tahzanun. Alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udukul jannan ta'angtum wa'azwajukum tuhbarun Hai hamba-hambaku, tiada khawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati Yaitu maaf di sini bukan orang yang takut, tapi siapa orang yang beriman kepada ayat-ayat kami Ini amal yang pertama, mengimani ayat-ayat Allah, tidak ada keraguan Kemudian, adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri Nah ini Muslim, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan Wa adkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun dan masuklah kamu ke dalam surga kamu dan istri-istri kamu digembirakan dapat kegembiraan maksudnya nah ayat ini ya saudara grup ayat 68 sampai 70 ini dalil di mana yang menunjukkan bahwasanya orang-orang mukmin akan masuk ke dalam surga beserta dengan istri-istrinya dan keluarganya khususnya istrinya jadi istrinya istrinya yang di surga, istrinya yang di dunia menjadi istrinya di surga. Kalau seiman, semanhaj, seakidah dengan dalil ini, wahantu, wahazwa jugum dan masuklah kamu dan juga istri-istri kalian, yang masuklah kamu ke dalam surga dan kamu dan istri-istri kalian, istri kamu. Ia ya, mendapat kegembiraan ini ya ayat ini. Jadi amal yang pertama pak dalam ayat ini mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu Watahu. Ingat, ya, jangan ragu sedikit pun dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Watahu. Nah dan terkadang Allah menerangkan bahawa mereka berhak masuk ke dalam surga karena mereka menjalankan ajaran-ajaran agama Allah dengan ikhlas. Di antaranya nih sebabnya. Pertama tadi pak yang pertama sebabnya. Meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ragu. Yang kedua, ini ingat dengan hadis Al-Baro bin Azib. Meyakini ayat-ayat Allah, bisa menyelamatkan orang dari azab kubur. Hadis Baro bin Azib dari hadis Imam Tirmizi, Imam Majah ya, bukan Imam Majah Abu Daud. Dikatakan di sana kan, tatkala orang beriman ditanya, man apa ma amaluka? Ini saya ingatkan dengan hadis Barok bin Azib tentang keadaan fitnah tul kubur, fitnah tul kubur, fitnahnya di kuburan, ya, di dalam kubur maksudnya. Ketika ditanya ma'amaluka setelah dikata ma'aman, robuka, manabiuka, ma dinuka, maka ada tambahan ma'amaluka. Apakah apa amal amal kamu ketika di dunia? Ada yang ingat? Apa jawabannya? Ya ketika ditanya, oh, ketiga ditanya mantel awak ketiga, iya dalam riwayat yang lain tiga, tapi dalam riwayat ini di, di, ya, empat pertanyaan. Yang terakhirnya mana amaluka? Apa amalanku, Apa pekerjaanku ketika di dunia? Apa, Pak? Hadis Bara bin Azmi itu ada yang ingat nggak? Kan sudah di ini sebelumnya tentang uh, alam barzah kan sudah dikupas, sudah dibahas. Apa? Ada yang ingat? jawabannya apa, Pak Tonton? Ma'am aluka, benar kan? Mandra ma buka siapa Tuhan kamu? Rabbiyallah. Ya, lantang ini harus hafal Pak, maksudnya harus harus makrifat betul. betul Harus hafal juga. Karena supaya menjiwai nanti di, di alam baris bisa bisa, bisa bisa apa? Bisa menjawab. Ya, apa? Ma, Mandra ma buka Rabbiyallah. Tuhan kami adalah Allah. Mana nabi-mu? Siapa nabi kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian madinuka, ini lillah. Yang terakhir ma'amaluka, apa perbuatan, apa pekerjaan apa amalmu ketika di dunia? Kalian akan jawab, ya? Kiraatul Quran. Saya kerjaan saya membaca Al-Quran wa wa sadaqtu bih dan karen saya membenarkannya. Wa aman tubih dan kami dan saya mengimaninya tanpa ragu satu huruf pun ini yang perlu dikenal membaca Quran. Jadi saya selalu baca Quran ya Allah. Kemudian saya membenarkan isinya, saya mengimani dengan Quran ini. Saya ber, apa, beriman al Quran. Kemudian apa yang terakhir? Wa amil tubih dan kami dan kami saya juga beramal dengannya. Nah ini yang terakhir ini amal. Uh, mengamalkan Al-Quranul Karim. Ya ini ini adalah amalan yang bisa menyelamatkan orang dari azab kubur dan bisa menjadikan orang masuk dalam surga. Ingat, yaitu mengimani ayat ayat Allah tanpa ragu sedikitpun pak, ya tanpa ragu sedikitpun. Yang kedua, yang kedua apa? Yaitu aliklas. Kemudian menjalankan agama Allah dengan ikhlas. Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa ta Taala firman dalam surat as saffar ayat berkulum pada Allah Taala. Illa ibadah, illa ibadah Allah yang mukhlasin. rizqum ma'alum. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, maksudnya hamba-hamba Allah yang mukhlas, sini ya, yang ikhlas. Mereka itulah pere rizki yang tertentu. Fawakih, fawakihu, wahum, mukramun. Yaitu buah-buahan diberikan buah-buahan di surga. Dan mereka dalam keadaan dimuliakan. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bijan Natinaim dalam surga-surga yang penuh nikmat. Intinya dalam ayatnya Al Sufat, amalan pengundi surga ketika di dunia apa? Mereka menjalankan ajaran agama dengan ikhlas. Yang menjalankan amal soleh, ajaran agama Islam dengan, dengan ikhlas. Mana yang menunjukkan hal demikian dalam kata-kata ilah ibadah Allah Hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maksudnya di sini hamba Allah yang ikhlas ketika menjalankan amal ibadah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahawa mereka berhak masuk surga karena kekuatan hubungannya dengan Allah, kecintaan dan penghambaan mereka kepada Allah. Di sini, ya kekuatan cintanya, mahabbah. Kemudian juga dalam hubudiyahnya, penghambaan hubudiyah, totalitas kemudian juga ya ya apa nama ketundukan ketundukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat uh, 15 sampai 17 bahwa Allah taala Innaman yu'minu biayatina alladheena idza dzukiru biha kharsu judu wa sabbahuu bihamdi rabbihim wa la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diberi, diberi, diperingatkan apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan tasbih serta memuji Tuhannya. Ini ayat, -ayat sajdah. Di syariatkan apa apa namanya sujud tilawah. Ayat ayat sajadah di sini. Eh, sedang mereka tidak menyembongkan diri apa amalannya tanda jafa junubuhum anil mada jiri yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a wamimma razaqnahum ini amalannya di samping dia kalau mendengar ayat-ayat Allah langsung dia tersungkur sujud dan bertasbih memuji Allah setiap tilawah kemudian apa amalan juga lambung mereka jauh dari tempat tidur apa maksudnya Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Iya, maksudnya adalah mendirikan sholat malam, berdiri di tengah malam, seperti jam malam terakhir, meninggalkan tempat tidurnya. Kemudian dia berdiri untuk menghadap Allah dengan sholat kiamulail. Kemudian apa? Dan mereka merasa takut dan harap. Khafawatama awami marozzakna humyung fiqun. Dan mereka merasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menafahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka yaitu zakat dan sadaqah فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَأْمَلُونَ juga ada جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَأْمَلُونَ dan uh, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan maksudnya kenikmatan surga sebagai balasan Terhadap apa yang telah mereka kerjakan, di sini jaza bima kano ya bima di sini bak sabbiyah bang, iaitu disebabkan atas amal soleh yang telah mereka kerjakan. Sebabnya, ya mereka masuk surga, mendapat kenikmatan, beberapa rezeki yang abadi selamanya, disebabkan amal yang telah mereka kerjakan. Nah ini, ini, ini yang amalan yang berikutnya, amalan yang menjadikan orang masuk surga adalah kecintaan. Nah cinta itu sebagai apa, Pak? Cinta ini amalan apa? Cinta ini amalan hati. hati. Dan juga pilarnya ibadah. Ingat, pilar ibadah itu ada tiga. Terus diingat ini ya, terus ini. Yaitu mahabbah. Yang kedua, yang kedua apa? Pilarnya ibadah. Yang pertama mahabbah cinta kepada allah. Tak mungkin orang kalau ibadah tak ada cinta. Roja, harapan. Kauf. Takut? Nah, semuanya ada dalam ayat ini. Bisa dilihat ayat ini, semuanya ada. Ya, semuanya ada. Kata-kata Inna yuminu bi ayatina aladina ida dzukiru biha khurush jada wa sabu bihami wa hum la ya staqdirun. orang-orang yang beriman kepada ayat, ayat kami adalah orang-orang yang perlu diberiingatkan dengan ayat-ayat kami. Mereka tersungkur sujud dan bertasbih ini adalah gambaran cinta. Kata para ulama ini gambaran cinta. Boleh mendengar ayat Allah saking cintanya tersentuh dia tersungkur sujud. Tambah lagi dia berinang air mata. Uh, ini gambaran tentang kecintaan. Kemudian mana yang menunjukkan tentang takut? Ini kan kata japa junubum adil mabloji. Ya doaum narobahu dan mereka apa berdoa kepada Allah memohon kepada Allah. Dengan apa? Khawf, takut, watama. Ini, tama ini adalah roja, harapan. Harapan, ya, harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini terkumpul tiga, yaitu mahabbah, dia sujud itu menggambarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian juga uh, takut, kemudian uh, harapan. Termasuk amal-amal yang menyebabkan pelakunya masuk surga adalah sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal di antaranya. Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam surat Al Ankabut ayat 58 sampai 59. Kalau Allah Subhanahu Wataala, wadzina aman wa amilus salihat. Sini juga ada. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Lalu bawi annahum minal jannati Ghoroban tajri min tahtihal anha Rukholidina fiha Sesungguhnya akan kami tempatkan mereka Pada tempat-tempat yang tinggi Sesungguhnya kami akan tempatkan mereka pada istana-istana yang tinggi Ghorob itu istana Bukan tempat-tempat istana yang tinggi dalam surga Ya Tajri min tahtihal anha Rukholidina fiha Ya surga yang mengalir sungai semasungnya di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Nikma ajrul, nikmal, ah nikma ajrul amilin dan apa namanya? Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Aladzina sabaru wa ala rohimnya tawakalun dan mereka bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Tawakal, ya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan juga diantaranya amalan yang menjadikan orang ke surga adalah istiqamah konsisten dalam keimanan ya? dalam surat al-ahqaf ayat 13 dan 14 kalau Allah taala innalladziina qalu rabbuna Allahu tsumma astaqamu 'alaihim wala hum yahzanun orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah ini konsisten istiqamah kemudian mereka tetap istiqamah Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah ini kan ulah ashabul jannah di kholi dan mereka itulah penghuni penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya jaza ambi makan huyak sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Disebabkan oleh amal soleh yang telah mereka kerjakan. Dalam hadis yang sohi diberiarkan oleh Imam Bukhari. Dan kalau ada seorang bertanya wahai oh, ya Rasulullah tunjukkanlah kepadaku amal yang bisa menjadi yang menunjukkan atau yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, pul aman tu bilah, Katakanlah, katakanlah saya beriman kepada Allah. Ya iman, tauhid. Tumas kemudian istiqomahlah kamu di atas jalan itu di atas perkataanmu jadi beriman dan istiqomah konsisten di atas keimanan ya maka e, itu adalah amalan pendidikan masuk dalam surga Allah alam subhanahuwataala oh, ada yang ditanyakan mungkin di sini ya banyak ya amalan, -amalan. di ini secara mudah intinya pak ya. Amalan menjadikan orang masuk surga secara mujmal itu al-ladzina amanu wa amilush shalihat, beriman dan beramal saleh. Secara, secara rinci, dirinci oleh dalam Al-Qur'an dirinci lagi amal apa? Jadi ada sabar, ada tawakal, beriman kepada Allah, istiqomah, kemudian juga cinta takut kepada Allah, ya, harapan kepada Allah. Ini amalan yang rinci. Ya, kalau mujmalnya beriman dan beramal soleh Ya dan juga perendahkan diri eh, kepada Allah s.w.t yaitu atat dalut merendahkan diri kepada Allah s.w.t tidak sombong karena orang-orang sombong itu tempatnya neraka maka dalam hadis yang suha'i kan neraka dengan surga itu berbicara neraka dan surga itu berdebat kata surga bahwasanya orang-orang yang penghuni yang menempati aku mereka adalah orang-orang yang doib, orang-orang lemah, orang mazkin, orang fukoroh. Mereka orang miskin, orang fukoroh. Mereka beriman, maksudnya beriman. Orang-orang lemah, kebanyakan orang lemah. Kata surga, jadi yang menghuni aku, yang menempati aku adalah kebanyakan orang yang beriman. Jadi kalangan orang yang lemah, lemah segi apa? Segi kekayaan, lemah dalam segi kekuasaan. Biasa-biasa saja. Tak punya, enggak, enggak, enggak, enggak di mana namanya? Jadi tadinya enggak, enggak sombong, tawadu rendah diri. Sempena Allah subhanahu wa taala, maka Orang kah dimatikan. Buasanya, penguniku orang-orang yang akan menempati aku ajabarut, ya, almutakabir, kan? Orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang yang sombong, Ya yaitu kata dalam sebuah hadis yang sohih. Jadi banyak orang di neraka, orang-orang yang sombong, takabur Dan penghuni neraka, eh, penghuni surga adalah orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah Orang yang lemah, wal-fukoro, wal-masyakit Maka ketika Rabbi melihat surga, ketika Mi'raj Beliau mengatakan bahasanya, aku lihat penghuni surga itu kebanyakan orang-orang miskin Dari karangan, muhajirin dan aku melihat neraka itu adalah beralihkan dari orang-orang orang yang al-akhirnya -al orang-orang yang kaya kaki-kaki dunia, ya jadi dengan kekayaan. Tapi kalau kekayaan itu di atas di tangan orang, -orang soleh, itu adalah sebuah kenikmatan. Maka berkata salah kesoleh. Kalau enggak salah, ibu mubarak. Sungguh nikmat kekayaan di tangannya orang yang beriman soleh. Maka itulah dua kenikmatan, kenikmatan kekayaan, kenikmatan keimanan bin Allah Soleh. Jadi se -se senikmat-nikmatnya atau sebagus-bagusnya sebuah kekayaan atau harta benda dipegang oleh orang Soleh. Kata ibnu Mubarak, dua kenikmatan terkumpul. Kenapa? Karena ibnu Mubarak termasuk tablin yang kaya. Ibu Mubarak tablin yang kaya. Dia mengatakan begitu. Sedekah dikelainnya adalah kekayaan yang dipegang oleh orang soleh. Kenapa bisa dikendalikan? Maka dia akan kebaikannya banyak. Membangun masjid, membangun, uh, dakwah, baki uh, miskin, maka dia juga orang yang beriman bersama dengan keringkatan harta uh, benda dan juga mendapat pahala besar. Ibu Mubarok terkenal tabiin yang kaya. Maka setiap tahun dia pergi haji dan juga bawa rombongan. Biayanya dari dia. Kisahnya menakjubkan nih. Ya? Ada yang apa nggak kisahnya Ibu Mubarok haji? Jadi kalau dia haji, dia ngajak orang-orang Siapa yang mau berhaji sekarang atau sekarang? Saya wahai imam Mana? Mana perbekalan kamu? Mana? Bekalnya Mau haji itu mana bekalnya? Ini serahkan Saya sama imam barok disimpan di tempat khusus Tutup rapat Sampai saja yang muka haji bersama aku Aku mana perbekalan diminta perbekalannya, Bakaunya, biayanya mana Disimpan, barok, simpan semuanya rapih Ayo berangkat Berangkat dan banyak yang berserta imam Bukan Seorang ulama juga orang kaya Kayanya ya, banyak Maka dia berangkat di perjalanan itu semuanya diteraktir sama dia Semua dari biaya ibu barok Makan Sampai di muka juga sama Ketika mau pulang, kamu mau beli apa oleh-olehnya? Beli sesuka kamu. Beli semuanya. Dari sangkanya itu dari perbekalan dia kan dititipin Ibn Mubarak. Kan, pinternya itu Ibn Mubarak ya. Disangkanya itu uang saya. Maka dia sudah enaknya belanja. Sudah semuanya pulang. Haji-nya di, di, di Selama di Mekah juga dibiayain sama Ibn Mubarak. Dan dia juga bawa oleh-oleh. Padahal sudah datang di rumahnya, di di, di, di negerinya. Maka dibukalah perbekalan itu dikasihkan dikemudian kembalikan masing-masing ini perbekalan kamu ini perbekalan kamu oh, kaget kan masih dibuka masih utuh enggak sebesar pun di, diambil ah saking sodagarnya saking dermawannya semua itu dihadikan sama dia nah zaman sekarang ada enggak tiap tahun Nungguruk setiap tahun ah, Jadi kalau bagus kalau ada ke hadis Orang Mau meniru. meliru mak, ya, Makanya Makanya Makanya Para salat Gimana pak ya Sudah ilmunya tinggi Amalnya juga Tidak bisa nyampe Maka betul Sudah para Rasulullah Khairul nasuqarni Sebaik-baik adalah Sebaik-baik manusia adalah generasiku Dan Suma laliyalunahumnya setelahnya Siapa setelahnya Ini teribu di antaranya Ada kok seperti ini Saya dan ilmunya tinggi seorang alim hadis juga ada kemawannya luar biasa. Sekarang juga mungkin ya berangkat haji, nanti besoknya ditahir lagi. Mana <laughs> biayanya. biayanya? Ya bayarnya besar. <laughs> ya. Ya. Ya. ya inilah jadi ya Allah alam ya. Kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala hmm, Takut kepada Allah adalah amalan hati yang menjadikan orang ya, uh, takut kepada siksa Allah subhanahu wa ta'ala Allah uh, jamin dengan dua surga jadi orang yang takut kepada Allah Allah jamin dengan dua surga dan orang-orang yang takut akan saat menghadapi Tuhannya ada dua surga kata Mufasir, maksudnya dia diberikan jatah dua surga ya, mau memilih salah satunya atau mau masuk ke dalam dua-duanya Allah alam Assalamualaikum untuk takbir kita pada awal kan kadang-kadang dirasakan pada saat sholat. Idealnya kita mengerti artinya kemudian kita menghiasi sampai akhir menangis. Tapi banyak dari kita rata-rata kalau misalnya kita sholat pun membayangkan orang tua, belum kita bisa minta gitu, belum membayangkan anak yang jauh. Apakah itu salah ya gitu dasar? Karena kadang-kadang muncul seperti itu sebagai manusia biasa gitu dasar. Karena kita kan kadang-kadang nggak -kadang tahu artinya maknanya alquran kita hanya menghiasi dari segi bacaan aja gitu. Jadi dia nangis ketika solat itu, karena bukan nangisnya dari penghayatan bacaan, tapi menangisi seseorang, ya menangisi seseorang. Misalnya orang tua meninggal. Iya. Yeah. Kadang-kadang terpesi. Itu bukan dikatakan khusyud dalam solat atau juga khosia atau juga takut yang sebenarnya. Maka ada perkata dalam sebuah patawa ya, e, di lajim ada ima, salah. Seorang perempuan yang dia Tanya bagaimana saya kalau solat. Uh, saya menangis terus kemudian menangisnya karena apa? kalau menangisnya karena takut pada hari kiamat ya, takut uh, dari asal kubur, takut neraka ya maka itu menangisnya bagus ibadah menganung pahala itu menunjukkan kehusuan yang betul tapi kalau takutnya selain itu itu bukan menunjukkan tentang kehusuan ya misalkan pas diingat bu bapaknya meninggal nangis ketika sholat bukan itu maksudnya ya bukan maksudnya karena ibnu kaim pernah dalam bukunya juga kan madad Salikin, kemudian al fawaid ya menjelaskan bahwasanya e, nangisnya nangis seseorang itu itu bertingkat-tingkat sampai ada tujuh jenis nangis kata ibnu kaim ada nangis takut karena Allah ada nangis karena energi. Ada nangis karena ketakutan sesuatu. Ada nangis titik nangis sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah insyaallah ilmunya luar biasa. Nangis itu saja dibagi-bagi sampai di radio kantor pernah saya dengar tentang perkataan Ibnu Qayyim itu. Wal sab'ah anwa katanya. Nangis itu ada tujuh macam. Dan mana nangis yang ibadah itu mana? ada nangis ada takut kepada Allah siksanya ma'rifatullah betul-betul ya uh, pada Allah wa ada nangis karena ria, ada nangis karena uh, apa ketakutan ada nangis karena kekhawatiran macam-macam ada nangis kegembiraan ya, bergembira terus dia nangis ya, uh, jadi mana yang ibadah adalah nangis yang takut kepada Allah SWT, ta takut pada hari kiamat ya, ancamannya, neraka azab kubur atau yang lainnya ya Uh, sekarang ada masalahnya hukumnya. Boleh tidak menangis ketika sholat? Pak Ali Kipiki mengatakan, boleh. Dianjurkan. Mana contohnya? Contohnya adalah Umar bin Khattab. Ya, ya, sunnahnya sahabat dan sunnah yang, yang, yang harus diikuti. Karena Rasul mengatakan, wa'alaikum yisunati wa sunnati furafai rasidin al-mahdi mimba'adim. Kalau ya, kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah, kalaulah khalifah rasulina nah, Umar termasuk al, al Khilafah, apa khalifah Umar bin Khattab, kalau dia ngimamin maka kalau dia baca surat-surat yang dalamnya ada azab kubur, ada azab neraka, maka kalaulah bergemuruh, suaranya itu ada, ada bergemuruh, maksudnya apa? Nahan nangis, nafsu ditahan, tapi dia nangis, tapi nangisnya terisak-isak aja, enggak dibuka gitu, enggak toh, nangis terusan dari tapi dia nahan dan tersengguk-sengguk itu dalam riwayatnya nah itu dianjurkan ya, juga banyak kisah-kisah para salaf yang dia nangis ketika ketika sholat, tapi jangan sampai mengeluarkan suara yang di luar sholat seperti suara lengkingan atau suara apa itu akhirnya bisa makruh dalam hal sholat karena tidak boleh uh, melakukan suara yang yang bukan dalam suara sholat yang tidak disyariatkan Uh, nangis sampai uh, apa, suara kencang gitu, itu bisa dimangkrukkan. Tapi kalau hanya di batas tetesan air mata, ini juga amalan para salaf. Dia tidak pernah memperlihatkan tangisan di depan orang. Tapi uh, kata para salaf, kalau kamu bisa, kalau kamu pingin nangis, maka tahanlah tangisan kamu. Ini di luar solat, maksudnya, uh, tahan, tahan tangisan. Kalau kamu nggak bisa nangis, maka kamu sembunyi katanya. Kamu uh, apa berdiri majelis, kemudian kamu pergi kemana saja. Ini ini para salaf mengatakan begitu. Karena takut dalam nangisnya nangis ria. Ketika di depan orang, kita pengin nangis, kalau bisa tahan tangisan kita, kalau enggak bisa nahan, maka bangkit dari majelis, kamu pergi kemana saja. Nangisnya wah oh, udah, nangisnya aja, di mana aja di di dipuaskan gitu. Jangan di depan orang. Tapi itu alihkan kalau zaman sekarang justru di depan orang supaya kelihatan kayak usuh ya, nangisnya begitu ya. Tapi kalau bisa ditahan, ditahan. Habis ceramah doanya nangis. Nah, jawabannya nangis ya. Apakah orang mukmin bila belajar di suatu maha nazar, apakah harus menjadi guru yang bermanhaj salaf? Kalau tidak belajar pada seorang guru yang bukan manhaj salaf, tetapi akidah, akidahnya, akidahnya baik. Allah Alam ya, kalau yang yang bukan manhaj salaf, akidahnya baik atau tidak? Ilmu yang dipelajari adalah akidah dan fikih. Ibu ya, kalau belajar, pertama harus lihat guru ya share para salaf mengatakan ya kalau kalian mempelajari agama, belajar ilmu, maka lihatlah siapa guru kalian. Karena ilmu itu adalah agama kalian. Katanya ya. Yang diperhatikan adalah akidahnya, yang lurus. Para salaf, para ulama sepakat kalau Orang-orang yang di manhaj salaf, ya, akidahnya pasti dia di atas jalan yang lurus. Syekh apapun. Maka yang pertama kali kita cari guru-guru yang di atas manhaj salaf, yang akidahnya lurus. Dan Bapak kalau tahu, ya, perkataan di Mukaimu al-Jawzi, ya, dalam bukunya Al-Fawaid. Dia menungkil seorang ulama besar, ya, ya abad ke-5, abad ke-4, ke ke ya, kalau tidak salah bahwasanya kalau kalian katanya menelaah buku-buku para salaf dari sekarang sampai zaman tabiin dalam masalah akidah itu mereka sama sama persepsinya atau pemahamannya sama meskipun mereka hidup beda zaman mereka hidupnya beda tempatnya beda negaranya tapi kalau sudah masalah akidah di buku-buku itu sama itu sudah itu sudah qadarullah sudah apa karena dari Allah di manhad yang lurus, mereka gak berselisih meskipun beda zaman, beda tempatnya ini di Basrah ini di Syam, ini di Yaman ini di Madinah, tapi ketika dia telah buku-bukunya oleh para ulama sampai sekarang itu se Semin, dia telah dalam akidah, gak ada perbedaan lurus semuanya, dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah uluhiyah dalam masalah tawasul semua bicara lurus, masalah akidah dari dari dari dulu dari zaman tabiin sampai zaman sekarang, kalau melihat bukunya, ya kita tidak mengelak sih kita tidak, tapi kita tahu dari ulama yang mengelak seluruh bukunya dan buku itu bersambung pak sampai tabiin buku akidah. Jadi kalau ada oh, guru atau ada ustaz yang sudah menyimpang dari manhal benda masalah akidah, kita hendak diambil bukunya. Akidahnya sendiri sudah menyimpang apa yang lainnya. Nah, jadi lari dilihat uh, dulu akidahnya yang lurus. Baru nanti masalah akidah masalah fikih boleh belajar fikih. Kusipun berbeda karena ulama salaf dan masalah, masalah fikih banyak perbedaan. Tapi kalau akidah harus cari yang akidahnya lurus, konsisten di atas manhaj salaf. Ya. Uh, kalau pengin tahu seorang yang madzhabnya lurus dari satu, satu dari Buku bacaannya, kedua dari pendapatnya tentang masalah akidah, Kalau dia sudah ditanya di mana Allah di mana mana sudah tinggalkan sesuatu, sesuatu, ya itu akidahnya sudah. Tidak pernah para salaf mengatakan Allah di mana mana. Itu dah lupa dah kacau. Kemudian mengatakan bahasanya e, bagaimana tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kalau dia mengatakan oh sifat Allah ada beribu dua, pernah tinggalkan itu tidak benar. Intinya dilihat akidahnya akidah ini pasti manhaj yang lurus asalaf. Nah, kalau masalah fikih tentu ada perbedaan Akannya berkata para salaf dikatakan Sofyan Osawudi maka carilah kalian timbalah ilmu kepada para salaf, para ahlu sunnah maksudnya, ya, karena lah mereka jalannya jalan yang lurus, yang sedikit sekali perbedaan dalam masalah e, fikih atau yang lainnya. Ya Allah alam sebenarnya harus dicari guru yang manahnya salaf dan akidahnya yang baik, yang lurus. Kalau selain salam, dia yang menjamin akidahnya. Yang nggak menjamin akidahnya lurus. Ketika seorang solat ya menghadap, lalu di tengah-tengah solat ada yang memberitahu, apakah harus mengulang dari awal atau memperbaiki arahnya saja? Ketika seorang lagi solat, kemudian arah qiblatnya salah, apa harus diulang, apa enggak? Saya tanya. Hah, arti ulang apa diulang dari awal apa diteruskan sholatnya Maksudnya diulangi. Ah, uh, diulangi saja, enggak usah. Dalilnya mana? <tuh> yeah. dalilnya masyhur dalilnya tatkala, ya yeah, tatkala <tuh> itu surat kiblatain, tatkala turun ayat ya, Al-Qur'an tentang harus apa uh, pindah ke uh, kiblat, maka sahabat Nabi pergi ke daerah yang ada di, misal kiblatain yang sekarang itu ya. Maka ketika itu para sahabat lagi salat di sana, ada imamnya, ada makmum. Maka orang yang setelah salat dengan sahabat di Masjid Nabawi eh dengan Rasulullah, sahabat ini naik kuda kemudian untuk memberitahu orang yang salat di Masjid Qiblatain. Karena dia berseru bahwasanya telah turun wahyu. Sekarang kiblat itu mengarah ke Masjidil Haram. Maka ketika itu imamnya langsung muter gitu. Kan asalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, berlawanan arahnya di Madinah itu. Kalau qibla itu kan ke apa? Utara. ke utara. Ya kalau haram ke selatan. Jadi imamnya itu langsung muter, makmumnya ke sana, imamnya ke sini. Nah, apa di apa di di apa di, di, di ulama enggak diteruskan. Teruskan. Itu Bapak bergerak Tapi pergerakan yang haja apa di, dibutuhkan dua luri. Diteruskan sholatnya Kata para ulama, kalau ada orang yang di menghadap selain kiblat, maka nah kita arahkan, teruskan dia sholatnya Ya karena ketidaktahuan sebelumnya. Oh, Salat terlanjur selesai. Hah? Ter Salat terlanjur selesai oh, itu. itu sadar atau Itu salah. Iya, kalau kalau para ulama masalah ini dua-dua nah, dua pendapat. Dua pendapat. Yang mengatakan bahwasanya dia diulang salatnya. Kalau sudah selesai, baru itu ternyata salah, ada yang mengatakan diulang. Ada mengatakan tidak usah diulang. Dalilnya adalah sahabat pernah dia oh di sebuah tempat kan enggak tahu arah, maka dia salatnya masing-masing ada yang kesini pas udah uh, mendung kan enggak tahu arah matahari sudah ternyata matahari ada tahu arahnya salah kemudian lapor ke Rasulullah Rasul mengatakan tidak disuruh untuk diulang lagi sholatnya ini pendapat nah, yang kedua ketahuan. karena ketidaktauan ayah sholat masing-masing ada walaupun awalnya tau, tahu enggak? enggak iya awalnya enggak tahu kemudian pas awalnya enggak tahu ketika sholat enggak ada ngingetin, sholat selesai hal ulama mengatakan tidak apa-apa Ya, tidak apa tidak tidak diulang lagi salatnya Allah alam ada dua pendapat yang yang tajam di sini perikhtilaf ada mengatakan diulang ada mengatakan tidak. Ada tiga, oh, tiga Pertama awalnya ada tertulus terus kenapa tiba-tiba berubah. Hmm. Kita mengikuti gerakan kapan atau gimana? Iya gerakan kapan meskipun arahnya sudah berbeda. Iya. Iya. Asalkan apanya? Takbir yang pertama kan. Tapi yang pertama yang hadap ke kiblat. Tapi yang pertama sudah ke kiblat, terbentur tak sudah terikhlam, kemudian akhirnya bergeraklah perahu ke arah mana? Sudah. Ia ya, kita, kita tetap. Ia kan jalannya. Karena tiap Karena ada dalilnya Rasulullah. Ia ya, pernah apa? Dia solat uh, apa? Solat sunnah. Itu solat sunnah ini dalilnya. Karena Rasul kalau mau solat di atas kendaraan, ia menghadap ke kiblat kendaraannya, kemudian takbir, ketemu abbas, kemudian jalanlah, untanya itu ke arah mana saja? yang pertamanya ke arah thiblat, kemudian akhirnya di di bergerak apa? bergerak ya untanya mengarah ke mana saja? Di, ini tidak disolat, karena asal sering solat di atas kendaraan, solat sunah witir, salah, solat sunah subuh, terutama solat witir di atas kendaraannya, cuma salah wajib terjadi perbedaan, ya Allah alam, misalnya intinya kalau sudah mengharap kerjaan, ke mana aja, penting pertama kali tak batu ikrar menghadap ke, ke kiblat, ya Allah alam, misalnya uh, hadis-pikho itu adalah ya. hadis kartu, ah, kartu, mengenai dia kan tidak punya amal, jadi dia punya amal sama sama, apa-apa kan lahir lahir lo tuh amal, ya, iya, amal ya bukan iman ya, ya amal, <tuk> dengan iman. amal dengan iman, ha? amal dengan iman, lahir lahir lo amal dan iman, hmm. amal ya? Ya, kenapa? Ya, pertama kan tadi, tadi dikatakan ar-rusulna tentang iman itu kan, anutqi bilisan, ya, iqrar. itu adalah amalnya uh, ya, Amal Amalnya bukan berbuat baik. Iya. Oh, yang meninggalkan duri dan gitu. Heeh. Jadi kan apa? Subatul iman itu ada 70 cabang keimanan ada 70 cabang. A'la ya. hala ila Allah wa imatul adha. Itu masuk amal seluruhnya. Ya kita hadir di toko ya permohonan suara. Ya sampai sini kita lanjutin Masalah masukan yang akan datang wallahu alam bisawab subhanakallah wa bihamdika syadalah ila wa bi lain asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.